Розділ 2. Випадок у метро. Космонавт. Конфлікт з київською міліцією. Ми приїхали до Києва. На цілий місяць. У гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві. Бували. Ява один раз, а я ж двічі. Але тоді, вперше, ми були усім класом на екскурсії, всього лише два дні, а вдруге, я був сам без яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, це не повна радість і навіть не пів радості, а якась четвертинка. Отож, не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва. З чого вони починають? Правильно, з хрещатика. Так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани в хату, і ноги механічно самі несуть вас на хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути нам навздогін. Глядіть же, не загубіться, і на обідне... Далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже ішли по Хрещатику. Що я сказав? Ішли? Ні, ми пливли, ми линули, ми викроковували гордо і урочисто, як на параді. По Хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав Київ. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на Хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на Хрещатику здаються якимись Радісними і святковими, і напрочуд чемними, вічливими. І всі усміхаються. Хоч ідуть люди по Хрещатику щільно, як у черзі, майже пригудившись одне до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаяв. Штовхне ненароком, вибачте, усміхнеться і йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, хрещаток. По радіо на свята завжди так кажуть. По під берегом на тротуарах – люди, посередині – на бруківці – машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І щоб одне одному не заважать, навіть переходи під землю поховали. Такий же на хрещатику лад любо глянути. «Легше у нас підвоза вгнатися, ніж тут під машину», – подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як пилип з конопель, вирвався середину вулиці просто під машини, огрядний і лисий дядько в темних окулярах, з фотоапаратом через плече, і наче без штанів у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі «штани», але коротенькі, як труси. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям, товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з Явою завмерли. Невже перебіжіть? Та враз... Наше з-під землі виринув молоденькі струнки міліціонер з хвацько підкрученими вусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і під тюбцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня, хоча інтурист був удвічі старший за міліціонера. О, бачив, гордо сказав Ява. Думає, мабуть, раз приїхав з якогось там Лондона чи ріода де Жанейро, то можна тут швендяти де хочеш. Дзузькі, лізь голубе під землю, як усі люди. Невелике цабе. Потім Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера і сказав. Ти знаєш, палуша, все-таки нема в світі лучше, як бути міліціонером. По-перше, благородно. Борешся з усякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба й бояться. По-третє, цікаво, не життя, суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером, а ти? А я льотчиком, вперто сказав я. Ти ж знаєш. Як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професії, як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання. Завтра він геолог. Післязавтра директор контфабрики По три кілограми тузика на день можна їсти Тоді футболіст київського «Динамо», тоді художник Тоді звіролов, що ловить для дресирувальників, хижих тигрів, барсів та ягуарів А сьогодні, бачте, міліціонер Я ж ні, я як ото вирішив ще у першому класі, що буду льотчиком, так досі держусь, не схибив Навіть дід Салимон сказав недавно «Ти диви, яке вперте! Мать таки буде льотчиком цей слинько! Хай би його муха вбрикнула!» Хіба що іноді я не витримаю і ненадовго пристаю до яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на фабриці, що возить літаком цукерки-тузик. Але цього разу я від комбінації вдержався, бо не уявляв собі льотчика-міліціонера. Кого ж ти у повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай уже цього разу лишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, лийнемо, викроковуємо по хрещатику. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні кахлями обкладені груби, один на одного громадяться угору на печерськ лісучи. Ліворуч універмаг склом на сонці виблискує. Далі здоровенницька десятиповерхова міськрада. Скільки ж то у ній людей радиться, така велика. Десь за міськрадою вежа телевізійна, небо аж у космос прошрикує. Оце висота! Нічого вищого в світі не бачив. От де від матері після двійків ховатися? Не те, що на наші груші. Не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба, круглі без хрестів, бані вимальовуються. Колишній костюл, теперішній антирелігійний планетарій. Після міськради за вулицею Свердлова Хрещатик завертає праворуч і, порозсувавши на площі Калініна будинки далі от себе, наче збирається крикнути «пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро», Утикається на площі Ленінського комсомолу у філармонію. І через ту філармонію у Дніпро не пірнає. Та після вулиці Свердлова ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро, а метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнула свіжістю і якимсь особливим тільки одному метро притаманним запахом. Хоч контролера десь не було, і проходи між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова «киньте 5 копійок», були гостинно відкриті, проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить. Ми вже один раз пробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож. Ми інтелігентно наміняли у касі п'ятаків, кинули і пройшли. Якими ми все-таки культурні і благородні, з гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться. Диви, диви, старшина-паляничко, зненацька вигукнув Ява. Давай доженем. І тільки я встиг роззявити рота. Ага, де? Як він уже дриботів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі здоровенний, опасистий дядько з кошиками, з клумаками, ще й з новісінькими ночувками в руках. Видно, попродав на базарі крашенки або що, накупив краму і їхав на станцію. За кілька метрів нижче дядька стояла струнка мальована дівчина з височенною схожою на купицю сіна зачіскою. Справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче кінозірки їхав міліціонер. Справді, дуже з спини схожий на старшину Паляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати. Особливо Яві, який від сьогодні готує себе в міліціонери. Я не роздумуючись за дріботів, слідом за Явою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Я вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити та ненароком зачепив цинкові ночевки, що стояли біля дядька, і які дядько придержував тільки двома пальцями. Ночви гриманули на ескалатор і ковзнули вниз. Гур-гур-гур! Мить і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулася у ночевки. І ночівки, тепер уже з пасажиром, загримотіли по ескалатору. Ми отетеріли. Сліпучо красива, як ця ця мальована кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, мчала вниз по ескалатору. Мовчки, без крику, без жодного слова. Чи то була вона така мужня, чи то навпаки, оніміла з перелякою несподіванки, важко та й ніколи було зрозуміти. Ще мить, і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг присів на ескалатор. А зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасисти дядько, не глянувши навіть на нас з з'явою, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг з клумаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикував: Бережись, обережись. наче хурман, що їде через базар своєю кулемагою, тільки що батогом не цьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з ескалатора, проїхала через увесь зал і спинилась. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги, якому вона підкотилася. Здивовано глянув на неї і суворо сказав «Що це ви, мадам? Поводитесь, як дитина!» Дядько все ще важко гупав по ескалатору, хрипло і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи. «Мої ночви! Мої ночви!» Збитий міліціонер, тепер ми бачили, що то був ніяк і не паляничко, поспішав за дядьком, на ходу обтрушуючи кітель і невідомо, до кого звертаючись, гукав. «Стривайте! Стривайте! Одну хвилинку!» Ми під тюбцем бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі не звичайні сходи, по яких можна іти, і туди, і сюди. «На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди, переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідається. Ще кілька секунд він наздожене дядька, і дядько... «У мене холонуть ноги. От уже ескалатор довіз нас униз. «Кінозірка...» Що тільки тепер, мабуть, оговталась, раптом усміхається і все ще сидячи в ночвах, бадьорим голосом говорить. Політ пройшов нормально, почуває себе добре, невагомість і перевантаження перенесла задовільно. Навколо сміються. Як вітали зірку-космонавта, міліціонер, опасистий дядько та інші люди, що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили і не чули бо ми притьмом скочили у поїзд. Двері за нами клацнули, поїзд рушив. На наступній арсенальній станції ми так бігли по ескалатору вгору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там же два ескалатори, та такі довжелезні. Коли ми вибігли з метро, звернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику, ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишалося процентів п'ять, не більше. Та й ці п'ять процентів – то було не життя, а сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не ворухнеш. Не те, що говорить, ми дихати неспроможні були. Ротами тільки плямкали, повітря хапаючи, як риба без води. Трирічне дівча могло зараз нас брати за п'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по дві копійки за пучок. Така була нам зараз ціна. Лише через хвилин десять. Ну, ледве сказав Ява. Ага, ледве сказав я. Тю. ледве сказав Ява. Тьху. ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися через десять хвилин. І тільки через хвилин двадцять ми нарешті очутилися і змогли обмінятись думками з приводу того, що сталося. Де. Да. зітхав Ява. «Можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер у міліцію візьме?» «Та йди ти, при чому тут це?» Пробував виправдатися я. «Ніхто ж нас не бачив, і взагалі все ж минулося. Чого ти?» «Ага, не бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, з коса зиркнув. Я помітив. А в них зорова пам'ять будь-будь, професійна». «Та!» – махнув я рукою. «От тобі й та!» Може, нас за його словесним портретом уже шукають? Словесний портрет – це, брат, така штука?» Ява підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука словесний портрет. Про словесний портрет Ява набрався, коли три місяці тому готував себе у прикордонники. «А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного!» Не стільки Яву, скільки сам себе заспокоював я. Ненароком зачепили ночви, хіба ж це навмисне? Іди, доведи, що не навмисне. Дядько перший говоритиме, що навмисне, щоб себе виправдати. І взагалі такого, мабуть, за всю історію метро не було. Отож. Не щастить нам метро, зітхнув я. І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був. І тепера. Закон парності, зітхнув Ява. А тож, мабуть, він таки справді існував, той закон парності, про який чи то всерйоз, чи то жартома говорив мій батько, і який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі. Як одна станеться, чекай другий. Не дарма жив народі кажуть, і так горе, і так двоє. Це такий клятий закон, що диви, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося, сказав Ява і раптом усміхнувся. А здорово все-таки, зафурготіла вона у ночвах. А що ж, як на ракеті. Фіть, і будь здоров. Я би сам не відмовився, а? Заторохтів я радий, що Ява вже не залякує мене міліцією. Ява підвівся з землі. Ну, то куди тепер підемо? Я здвигнув плечима. Та куди хочеш. Або в містечко розваг, або в стерео, або в зоо. Це правильно, але... І я вас замовк. Що? «Та якби...» І знову замовк. «Що?» «Та самим воно якось. От щоб розчукати отих київських, Ігоря, Сашка Штурмана. Такі ж хлопці класні!» І в небо дивиться, щоб очі від мене сховати. Я дивлюся на нього і щиро усміхаюся. Ну ж, Ява, отже ж лис, Микита, хлопці тобі потрібні, ге ж. Та я ж тебе наскрізь бачу, ти ж для мене як із скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водить. На це Ява Мастак. Київські мисливці, що приїздили в нашу висюківку на полювання та риболовлю, часто наймали нас, хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників – п'ять копійок. «Я собі ото ловлю та й ловлю потічала, чола, найнявся, як продався. А я васіна у сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе, і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймають його на цьому, він тільки очима невинно кліп-кліп». «А треба ж було їм їсти вкинуть?» «Але стривай, я тобі не київський мисливець». «Воно дуже добре б, кажу» тільки ж де їх шукать? Адреси ж нема. Правда, давала тобі Валька свою адресу тоді, але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно, звичайно, і смішно було б берегти адресу якоїсь там Вальки. Уяви тільки раз, щоки червоно спалахнули, як одляпасів. І що воно отобуває за такі іноді з людьми, що з хорошого, геройського хлопця робиться казна що? Бурякова гичка. І через що? Через якусь чаплю у спідниці. Фу. Минулого разу, коли була у нас пригодницька історія з Книшем і Бурмилом, і коли Ява був Рубінзоном Кукурузо і тікав у плавні на безлюдний острів імені Перекзаменовки, познайомилися ми випадково з київськими піонерами-юнатами. І була серед тих піонерів одна валька, худа, цибата і, на мій погляд, зовсім неінтересна. Ганя Грибенючка з нашого класу в тисячу разів краще. Але то я вважав, що Валька неінтересна, а Ява... І Ява через дві хвилини став не Ява, а Бурякова Гичка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила Яві свою адресу, щоб ми писали, чим закінчиться наша історія з Книшем і Бурмилом. Її дуже, бачте, це цікавило». Минув час, історія з книжем і бурмилом закінчилася для нас щасливо. Ми були героями, і ява після цього кілька разів напівжартома, напівсерйозно, закидав гачка написати вальці листа. Я робив тьху і казав, ти що, в чадів, я коли в таборі мамі ніяк не може написати, а ти хочеш? Сам ява писати не наважувався, боявся помилок наробити. Переекзаменовку у нього була якраз змови. Так з листом нічого не вийшло. Але адресу Ява зберіг. Це я знаю. Він її ховав на горищі. Я бачив, як він там перечитував її, наче листа якогось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали в Київ, я знав, що рано чи пізно Ява заведе розмову про Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі Вальку десь на третій-четвертий день, не раніше. І якби не моя провина у тій пригоді з ночвами, я б, певно, так просто не здався. Та тепер я був радий, що я вас забув про словесні портрети про міліцію і вирішив поступитися. «Чого з весело сказав я. «Ну да, воно цікаво було б зустрітися і з Ігорем, і з Сашком Штурманом, і з Валькою. Вони нам Київ хіба ж так показали б? Яка там вальчина адреса?» Я колись пам'ятав. Якась Січнева, так? Вулиця Січневого повстання, буркнув Ява. Тю, та це ж вона і є. Тут біля метро починається, і прозновий палац пьонерів тягнеться, туди йде лавра. Гайда. Ява криво усміхнувся.